Писка номер 4. Прізвисько діда, у якого я жив на квартирі, було Міттеран. Всі бички були переповнені прізвиськами неймовірними і екзотичними. Тут жили Пушкін, Пушкінка, Байстрюк, Великий, Капіца, Борзов, Дурень. Прізвище було вдалим. Дід надзвичайно цікавився політикою і, як на ті часи, добре її розумів. Перше враження від діда було колосальним. Влаштовуючись на квартиру, я запитав його про оплату. Дід декілька секунд з гарячою любов'ю дивився на мене і раптом щиро і радісно вигукнув – грошей не візьму. «Проста людина», – подумав я, відчуваючи захват. З великими труднощами я всунув йому 10 карбованців. Дід, за його словами, лише раз у житті мав контакт з людьми, які мали вищу освіту. Це було років 15 тому, коли два заїжджі райцентрівські журналісти ночували у нього, випили три пляшки-горілки і пообстекали кровать. Дід був розведений, роками він жив самотньо, і це виробило в нього звичку розмовляти з собою і з хатніми тваринами. Наші кімнати були поряд, і я часто чув такі діалоги. «Няу, няу, няу», – звертався до діда голодний кіт. «Подождеш, та подождеш», – суворо й мужньо відповідав дід. «Ніх не робиш, та ніх не робиш». Декілька тижнів ми жили з дідом душа в душу, але невдовзі я відчув, що у ньому щось не те. Дід розкрив мені свій задум. Єврейчики люблять поїсти не багатенько, але гарненько. Ви поїсте, і я коло вас поїм. Але поїсти коло мене дідові не судилося. В той час я захопився натуральним харчуванням, прочитав Шелтона і Брега, тож прагнув ощасливити і оздоровити світ. Я їв сирі буряки, листя смородини і боявся м'яса, як вогню. Дід деякий час по інерції вигукував. От я так і знав, єврейчики люблять поїсти не багатенько, але гарненько. Але скоро зрозумів, що омріяної ковбаси він при мені не побачить. Після того ж, як я рекомендував йому пророслі зерна пшениці, як засіб боротьби з лисиною, він сказав мені «Я що, пташа?» і на деякий час майже перестав зі мною розмовляти. Якщо я пробував заговорити з ним про політику, дід мовчав або відповідав однією тією ж фразою «Моя політика в тарілці». Безумовно, старий блазень ні награм не вірив, що я харчуюся так для здоров'я, але, не невидячи мене, не міг не захоплюватись хитрою жидівською економією. Одного разу я прокинувся від голосу діда – Двері в його кімнату були відчинені, і я побачив, що дід сидить і розмовляє з собою. Не по адресу попав, та не по адресу попав, бурмотів дід. Він знає полежать, почитати книжку, він хоче і квартиру мати, і грошики зберегти. Енергійно скочивши на ноги і рубанувши повітря долонею, дід резюмував. Так не буде, та так не буде. Я дістав 25 карбованців і підійшов до діда. Грошей не візьму, сказав старий єзуїт. Через деякий час він взяв гроші і сказав мені: "Не переживайте, і змінень в поведінці не буде". Це була цікава таємниця його душі. Дід мав дивну і попсовану натуру, чомусь схожу на натуру сучасних політиків. Він не спілкувався, не жив, а вів серйозну політичну діяльність. Грошей з рук дід у мене не брав. Це було б для нього занадто просто. Я повинен був залишати їх на столі і просити діда забрати їх. Деякий час гроші лежали на столі, дід їх не брав і тільки періодично запитував. «Це ваші гроші?» Мої", – моїй відповідав я. «Заберіть їх, дуже вас прошу». Дід хитав головою, але через деякий час гроші зникали. І я тижнів-півтора плавав у садомазохійському коханні діда. Через півтора тижні і змінення в поведінці знову повторювалися. Дід стверджував, що я без його дозволу ввімкнув телевізор і видимість стала поганою. Або що я ввімкнув електроплитку в той час, як електрика така дорога. Дід Міттеран вів свою політику. Такі ж маневри він провадив із знайомими і домашніми тваринами. Одного разу ми сиділи при свічці, коли з двору донеслось виття дідового пса. «Більчик вия», – багатозначно сказав мені дід. А чого він, ви, із вічливістю поцікавився я? Як би це вам, як вчителю, культурно пояснити? Весна, вона воздействує на його організм і визиває в ньому різні потребності. Таково повеління природи. То випустіть його погуляти. З одного боку ви праві. А з другої, чого я должен потакать, його слабості. Колишня дружина діда жила поруч. Дід ненавидів її і доводив мені, що в неї «то х грошей». Але коли баба на день поїхала в Житомир і попросила його постерегти хату, дід згодився – приватна власність була для нього священною. Невдовзі біля бабиної хати з'явилася кампанія місцевих хлопців алкашів які завжди не проти щось поцупити. Дід взяв вила і всю ніч дежурив під хатою. Баба повернулася з Житомира і сказала діду «спасибі», але не виставила самогонки. Через деякий час їй потрібно було терміново написати листа до родичів. Вона звернулась до діда, який вважався в селі великим грамотієм. Сама баба на вміла розписатись. Дід з посмішкою згодився, але відклав писання на два дні, потім ще на три, потім почав писати, але поскаржився на біль в очах і нарешті написав неправильну адресу на конверті. День і ніч дід Міттеран пильнував за кожним кроком своїх односельчан і своєї дружини. Їхні позитивні, стосовно нього, вчинки повинні були викликати його позитивну реакцію. І навпаки, побачивши, що ковбаси він зі мною не спробує, дід зосередив зусилля на тому, щоб я завіз йому дрова. Я пообіцяв завести мітерану дрова, а до того часу дід перестав палити в хаті, простогнавши, що дрова дуже дорогі. І ми сиділи при 4-5 градусах тепла, а дідові ранкові монологі стали одноманітними. Він що, озвірів? Я привіз дрова, але було вже пізно. Ми швидко наповнювались презирством один до одного. Він, очевидно, відчував банальну простоту і примітивізм моєї поведінки. Все-таки він був сільським мітераном, а я всього-навсього сільським вчителем, який мав якісь непотрібні нікому книжкові знання. Він мав свої духовні здобутки – ненависть до баби і односельчан, мрії стати сільським багатієм. Дід розумів свій город, свій дім і речі свого дому. А в мені було щось таке, що легко обходилось без городу, речей і дому, і навіть було проти городу, речей і дому. Крім того, дід був садимазохістом. Йому було приємніше помститися мені і понести далі свої ображені мрії. Не знаю, радянський лад зробив діда таким, чи еді півкомплекс, але я відчував ненависть до старого божевільного сільського єзуїта, і з того часу, коли щастить спілкуватися з політиком, я часто згадую діда Мітрана. Отримавши дрова, дід зі стриманим торжеством сказав мені: "Вам доведеться шукати іншу квартиру".